Oihartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Tira bak mundu ariso argunioan eh, saioan, osteuneno legez eh, gurean da eh, nazioarteko aditua txente rekondo, ba, ka eixo txente egunon. Bai, egunon. Se mozendo? betiko badon. Unok aurkoan ahimate kontu ditugu, ez estabidatzeke edo beintzat aztertzeke. Hobeesan estabidatu ez, ez dugulako egingo. Eh, bueno, lenik eta bein has gaite zen e, gaur e, egun bolo-bolo da bilent herrialdea e, Siria, izan ere, ba embaixadoreak lengo hastean e, Menedaldeki kanporatu zituzten eta orain Basar elasaden gobernua ari da Menedaldeko embaixadoreak kanporatzen, ez da? Hori da, hori da, hemen e, gauzak ez dira musutruk egiten eta bai batzuk eta bai bestek bat, bueno, moatzen jartzen dute haien estrategianen arabera eta presioiak, ez? Xake partida bat ematen dula e, aurreko e, saioetan komentatu dugun bezala zidia inguruan, ba ematen alidala alde batetik ere, ba iaia gidoia nahiko sukaldatuta datuta, ez? E, nik esan konuken manual betzela erabiltzen da, ba, regimen aldaketa bat bultzatzeko ikusi ditugu sesikorrak, enbar hoa, ikusi ere presioi diplomatikoak, ikusi ditugu ba, laguntza desberdinak, ba han dauden oposizio taldeak eta talde armatuak eta momentu honetan ba bueno, badirudi oraindik ere ez direla gai edo xin dute Rusia eta China konbentzitu ba, intervenzio interbentzio militar susen bat egiteko eta ba momentu hori maniobrak mendebaldetik bentsa dira esparru diplomatikoan. Baina egia da, ba honetan bueno, Sirian gauzak oso pilpilian daude, ikusi ditugu, bueno, berriak beti hartzen ditugu e, mesfidantza askokin jakintza senola diren, baina ikusten dela nola justu orain dela bi hiru egun, baia 80 bat e, soldadu il dira, eh, il dira tentatu desberdinetan eta claro, hemen argi eta garbi dagola, ba talde batzuek ez dutenahi inolas ere anaen plana aurrera egitea. Eta hemen ere e, beste kasuetan bezela salatzekoa da, ba Mendebaldeko edo nazioarteko komunitate sakete hori senolako barra zero bikoitza eta zenolako eh, salaketa xumeak egiten dituzte holako errealitate baten aurrean. Hein? Hemen arrisku oso-oso larria dago. Hemen guda sibiletas itze egiten dutenean ja enfrentamentuak oso-oso eh, zabaldutak eh, izango ziren eta ez ja bakarreek eh, siria begiratzen baldin badegu. Ezin dugu aztu nola pasa den astean ere Libanon egon dire eh, tirabirak hildakoak eh, ezin dego aztu ere Palestina eta irango eh, aferak eh, puntu batera nio, lotuta daude siriarekin, bere ba, ez da erresa esatea emendik aurrera sirian zer, ez da oso gogorra izango dela eta hemen berriro ere ez se gizepuntura nio, onerako edo txarrerako ba erruziaren papera klabe izango dela, ez? Putinek esan dula bein eta berriro, e, bera ez da torrela, alasadarekin, baino era berean ere ez da gola prest, ba erre generaldaketabat e, e, bultzatzeko e, beintzat mende edo golko komunarkiek zuten bezela. Eta gero, ba galdera aur lapiskate gure buruarekin egiteko, ez? Alasalaren jarrera ikusita eta eh zenbat zalaketa Mendebaldetik botatzen dituzten eta hango analista batek esan zuen bezala zen nolako kontra esanak. Ez? Alde bat eztik eskatzen zaio alasadari ba, erreformak egitea. E, ez, eta era berean, berak esaten du, pres dago, la hori egiteko, baina era berean esaten dutela erregimen eh, aldaketa bat egin behar dala. Berez, eh, alasadek esango dula, e, ordun, zertarako egingo ditut erreforma hauek, azken finean erreformak egin ala egin hauek nahi dutena da nere burua. ez. Berez, eh, olako percepzioak sirean inguruan ere gero tanabari dira. Mm -hmm. Bai, eta, bueno, asko e, galetuko dute dutez da, e, Libian e, gauza txikiako gatik interventzioa eman zen, orain zergatik ez? Ba, hori da, bueno, hemen faktore asko potenteagoak daude ez, ezin dugu komentatu duguna, ez? Zenolako pixua dauka Sirian e, zonaldean, ezin dugu aztu Irak eko mugak, e, refusiatu guneak, e, Libanorekiko betiko dependentzia, Turkiarekin harremanak, eta astu gabe ere, gabere, ba, Israel eta Palestinian arteko gatazka, eta senolako papera jokatu du historikoko esiria, eta baita ere, senolako aliantza taktikoa mantentzen du iranekin, ez berez, interventzio militar bat oso arriskutsua da, eta ez bakarria demagu ba, e, gaur egungo damaskoren aliatoaren erantzunaren arabera, baizik, eta ikusita ere, ba, e, senolako eszenatokia topatuko dugun Sirian, olako interventzio bat eginez, gero, ba handaude ba irakeko eszenatokia erripikapen arriskuak e, komentatu dugun guda zibilea eta guda zibilea ematen bada argi eta garbi eduki behardegula ez da bakarrik Sirian kokatuko haien mugetatik aterei enfrentamentuak eta gatazkak sortuko dira bat gutxienez eskualdetan ez. horregatik e, agian ere Rusia ez dator bat momentu honetan interbentzioarekin eta gero ere badago beste faktore bat eta da estatu batuak hauteskundetan e, e, dago autoezkunde kanpaina luze honetan baina ja aurre aurre demokratak eta republikanoak beres e, dialektikoki oso ondo kokatzen da ba interbentzio militar bat ba baino mantentzeko ba, libian Libia nikusitu dugun bezela aldegiteko dida batean ba bale baino Siriaren kasuan ez dain erresa izango ba hortik e, ateratzea baino sartuz gero jakinda gainera oposizioaren egoera Siriaren barnean eta kanpoan ba oso satituta dagola ez daukate referentzia man comuna ez daukate agenda propiorik edo agenda bakarrak han bakoitzak nahi ditu bere interesak mailgainan jarri bere E, intervenzio militar baten atzetik ba, salantzak deixente sortuko ziren non nahi mm -hmm. Bueno, gai ez, adatuko dugu txente, e, Britanya goaz, izan ere, bueno, ba, Isabel Pikarrenak erreginak, erurogei urte bete ditu agintean eta popularetete indize oso altuekin Bai, hori da e, britishen beste e, sorpresa edo gauzak propioak, eh, zenolako egoera ekonomiko larrian bizitzen dire, zenolako e, kontrazan eta ere e, aldaketak sozialako sakonak eman, baina monarkianen inguruan beti holako populismo mm, e, sortzen da britaino diak, ez, eh? urtero, urtero, jubilen inguruan, ba, zenolako ospakizunak egiten diren, gainea Ba, bueno, ni sorionez edo suerte pikin batekin iaia urtero egoten naiz Londresen inguruan eta normalean ekkainan juten naiz eta beti topo egiten detolako espak zunekin eta egia da oso bitxia da ba, dibidez, londres hiriburuan e, topatzea ba, piskat desfile inguruko e, e, e, sea, e, montaiarekin jendea nola juten da e, jantzita senolako nolako garaibateko irudiak ikusten dituzu eta egia da, oindik ere Monarkia, ba, Inglaterran esango nuke gehien bat, ez, ezain beste igual Britannia hundian, zeren Galesen eta Eskozian zehuraski, percepzioa desberdina da, egia da ere, e, ilpar errandan ere, ba, e, gune lealisten edu unionisten inguruan oa ere referentzialtasuna monarkiarekin lotuta dago, e, jakin da, ba, imperioaren irudia dala, ez, e, unionismoen e, gaur egun ikur bakarra hola mantentzeko haman komun gauzak, bagian monarkia da olako jendentzat, eta bai, iku shitugu zenolako ba ospakizunak emandire zenolako gainera hori ez, fer, fer, herriko ferboi edo herrikoen herriko ba jarrera ba Isabel horren atzetik baina bueno e, segurazke Ezin dugu aztu, krizia ere sakontzen bada Britannia hundian, eta ikusita zen olako aberastasuna dago olako monarkiaren inguruan, bagian kontra eta zuloak aziko dira, azaltzen ez bakarrik Buckingham palazen, baino baita ere beste gizarte zati importantetan. Mm -hmm. Guztuna hartuko zuten Espainiako monarkikoek hori, eh? Tine. Hori da, hori da, <laughs> e, jo, justu e, pasan igandean oso bitxe izan zan, baino e, el paizen adilidez bi horriko artikulo bat azalduzan, ba piskat hori ez, e, estatu espaino lego inguruko argazkia eta esanez. bueno, oso-osok eskatotazo den, zeren banan-banan, ba bere ez, gaur egungo estatuaren zutabe guztiak hankasgora gora daudela, ez, bai demokrazia jatindazen olako ustelkeria, bai ekonomia, bai europaren pixua, baitare e, monarkiaren egoera eta ikusten dela hemen, e, Men ja ez Euskal Herrian aspalitik dakibu zerdan, edo zezu pasatzen da monarkia hor hori baino bai Estatu Espainiolean gero eta nabariagoa diare kontra esanak monarkiaren inguruan. Uh -huh. Bueno, Estatu Frantziarrian badirudi hautezkundeak ez direla amaitzen eta orain legislatiboak direla eta badirudi Alderdi, sozialistak eh, botu ugari lortuko ditu edatxente? Bai, hola da, ez. Ematen dula e, sozialisten apostua hortik dator, ez. Haiek nahi dute... Hala edo, nola ba e, parlamentuan gehiengoa lortu jakinda berri bestela ba egongo dala garaibateko errealitatea nahuda eh koabitazio famatu hortan eta hori ez da ai errexa dos de izango in errexa gausak aurrera ateratzeko jakinda parlamentuaren zure kontrabaldin badago ba, presidente eta parlamentuaren arteko leia ba, ez da egokia e, al herri sozialistarentzat eta gehiago ere <coughs> sistema ikusita haber berse nolako e, ematen da, ez? Batetik bestera eta aipatzen dute eh ematen dula sozialistek ba negoziaketak egin bar dituzte eskertiar, talde edo eh desberdinekin segun zen e, e, horrek segurazki ere emango du e, argazki askos plurala e, parlamentuan, seren ez da izango bakarrik alderdi sozialistaren eh satia baizik eta alderdi sozialistaren barnean kokatzen diren edo inguruan beste erreal date eskertiar horiek eta gero bestaldetik ere ikusi berdalaz Fondazioanaleen inguruan zenolako lortenak lortzen ditu eh edo eskuma tradizionalaren porrota eta gero dos hasi porrota eta gero hauteskunde prezidentzialetan ba oraindik ere salantzak asko daude eh Sarjosiren e, alderdiereen inguruan eta segurazki Fondazioanaleen jarritzaileak preste egongo dira ba hala edo nola parlamentuan bihurtzea bai, haia, oposizio ofiziala, ez, lehenengo indarra oposizioan eta horri, horrek emango dio, kriston bultzaka da ba, olako proiektu populista eta xenofonu batik <hazitzen> bai, eta ge, gero hori, bi, e, zera, bitxia da e, Euskal Herriaren aldekoa aldarri hori e, egiten ari direla, ez? bai, bai, e, bueno, hemen bitxia dira gauz asko estatu franziarran, seguraski gu egualdeko eh, parametroekin ezin eh, ditugu ulertu baina adibidez enolako aliantzak ematen dira eh, ez bakarreke eiparraldean, eh, baitare beste tokietan, ez? Eh, oin goizian idakurri dut, korsika inguruan ere, eh, ba iaia, eh, ezkertiarren alde egiten duten guztiak, baina angoa bertzaleek esaten dute bai batak edo besteak antzekoak direla, eta gero hemen, hemen ondoan eh, iparraldean ba ikusten dara eta garbi zenolakoa post euskal herrian bai inguruan, eta senolako indar metaketa, ba, bueno, irudikatzeko ere, naiz eta oaindik e, proiektua, martxa siberria euki, ba, zeurazki etorkizunean, handago la koska ba, etorkizunean, ba, osatzeko benetazko indar potente bat. Egiptora e, orain orain, horrele, e, badirudi, urte pasa dela baino, gauzak ez direla, hobetu txente? Ez, eta ia, ipatu genuen, ez, lehenengo itzulian komentatu genuenean, senolako oaindik oztopo, salantzak, eta zailtasunak egongo ziren ba Egiptoko e, esparruan. Ez? Eta, bueno, hasi ginean gainera komentatzen, Mubarak inguruko e, paiketa, ikusitugu zenolako sententzia, behin betiko gartzela zigorra, baina, klaro, e, jendeak gehiu eskatzen du, ez? Eta ez segurazki seguraski ba, Mubarak e, gara zibetzela bukatzeko, baina, bai, gada, e, Mubaraken ba, erregimenari zigor gogorragoa, esan e, gauza asko guztelkeriarekin lotuta kasugeienak bertan-berak gelditu dira, denboraren e, poderioz, edo e, e, bailek esan dute froga eza, e, gauza bera ere kolaboratzaile inguruan eta gero ba, ikusten dugu, es, e, presidenteziarako lehiagoain amasei amasaspi uste da labigarren itzulia etan osondoko katuta dago asken ba, lehen ministro, es, mubaraken egondako asken lehen ministroa, eta, bueno, Hori, ez dakit, ze punturaino batzuek esaten dutela dela iraultzale traizioa. Ez? Traizioa baino, nik esango nuke hori izan dela e, irautzaileak edo Tahir Plazain inguruko egon diren mugimendu asko eta asko, ba ez, du, ez dute izan denboran desiente ba ondo artikulatzeko diskurso eta erakunde aman komun bat eta bueno, botoren banaketaren ondorio hori sandala, dela, ez alde batetik ana musulmanak eta besti, beste aldetik ba mubarakekin lotutako pertsonai e, benz hori, ez? Bere, seguraski, haute e, eskundeak eta gero, emango diren, emaitzaren arabera, egongo dira, behar berriro ere e, protestak eta manifestazioak ikusitugu egun hauetan ba, sententzia eta gero jendea berriro kalera tera dela, eta ez jain beste epe labur batean, eh? nire ustez e, eskaerak oso zabalak dira e, manifestarien eta gizarte gizartesat importante baten e, eskariak ba, bai justizia soziala, bai ekonomia mailan ba e, ogia eskatzen dutenean eta bai tarea eskatasun demokratikoak. Ez da iraultza baterako eskaerak, gehienbate reforma baterako, baino, Hori, ematenez bada epe ertain edo luzean berriro sortuko dira kontraesanak eta berriro jendeaterako dala eta ja bigarren aldiz ateratzen sarenian kalera eta lortzen badesu gutiena e, e, indarmetak eta potente bat segurazki gausak aldatuko dira ere Egipton eta ba Asiriaren kasuan komentatu dugun bezala, ez, Egiptore pisua kuantitativo ta qualitativoa oso importantea da oso influenzia zuzena izango du, ez, bakarria Egiptoei begira, baizik, eta e, eskualdei begira, eta zer esanik ez e, bergogoratzen bagara nola Egipto izan dala historikoki azken urteetan ba, estatu batuetako aliatu preziatuena eta irralerikiko mantendu dun jarrera kolaboratzailea, ez? Bere, edozen aldaketa sakona izan arren e, ondorioak izango ditu, eta zaurazki komentatu edo aipatu ditugun aktorek ere bereak egingo dituzte ba, ala edo nola, ba, orren kontra egiteko aldaketak etortzen badira. Mm -hmm. Ba gente recondonazio arteko aditu bada mila, mila esker beste acb gurean hitzetegatik eta urrengora arte? Bai, urrengora arte hondibili. Oiartzun Irratian mundu ariso nazioarteko aditu txente xente recondoren eskotik.